بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام مباركا لنبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا فانك انت العليم العزيز العالمين صلوه و تحيه وتقديس الله جل وعلا انك ينعم صلوه و Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu aleyhi wasalam, na njegovu častnu porodicu, sva shabe i sve one koje ga slijede dosvjedno do sudnjega dana. Allahu subhanu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam daje svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, Njime uz Allahovu dozvolu postići Allahovu zadovoljstvo, Allahovu ljubav, a Allah je sve znajući, sve mogući i mudri. Uz Allahovu dozvolu večeras nastavljamo s komentaram Allahove je sve znajući komentarišući suru Ali Imran. U našim dosadašnjim predavanjima, koliko je bilo četiri predavanja, došli smo do osamnaestog ajeta sure Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u osamnaestom ajetu Şehidallahu annahu la ilaha illahu Wal malaiketu wa ulul ilmi qainan bil qist La ilaha illahu La ilaha illahu wa azizul hakim Dakle Allah svijetci Danema istinskog boga dostanego božavanya mimo njega I malaki i učeni oni koji nose znanje da Allah postupa pravedno da je Allah pravedan i da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta' ala. doista je On mudri uzvišeni, ponosni, onaj kome pripada sal ponos. Od prilike tako bi bilo značenje, a vidjet ćemo kroz tefsir, kroz komentar ovih riječi, još potpunije, potpunije značenje, potpuniji prijevod uz Allah-u dozora. Dakle, od ovog ajata Allah počinje da govori o svojoj jednoći. Ne mojte zaboraviti, svi ovi ajati do 48. ajata, odnosno 38. ajata, objavljeni su povodom kršćana došli su Allahom poslaniku a.s. kršćani delegacija iz Neđorana i tada dolazi dakle objava ovih ajeta, početak sure Ali Imran i možete dakle da vidite kako Allah subhanahu wa ta'la indirektno pobija njihovo to tadašnje vjerovanje govori dakle o ispravnom, ispravnom vjerovanju kao što je poznato jeli, u šta kršćani vjeruju tako ovdje Allah subhanahu wa ta'la počinje da govori o svojoj jednociji akaše pa šehidallahu ennehu la ilaha illahu Allah sjedoči Allah sjedoči Allah sjedoči svojim riječima Allah sub sjedoči svojim govorom Allah može da sjedoči dakle svojim govorom i može da sjedoči svojim dijelima odnosno svojim stvaranjem dakle Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerim najviše govori o svojoj jednoći dakle objavio je govor citirao je riječi objavio je riječi koje govore o njegovoj jednoći da je on jedan jedini istinski bog i također sve ono što je stvorio sve ono što je Allah subhanahu wa ta'la uradio, stvorio to također ukazuje na njegovu jednoću kao što u drugim kuranskim ajtima Allah subhanahu wa ta'la svjedoči poslanstvo Muhammedu alihi salatu sallam svojim riječima dakle u brojnim kuranskim ajtima govori o tome da je Muhammed Allaho poslanik isto tako da ovo je određenim zbivanjima u njegovom životu života Allahov poslanika to sam da se dokaže da je on doista poslanik da je on doista poslanik pa Allah subhanahu wa t'ala dakle može da svjedoči i svjedoči sa svojim riječima i sa svojim, i sa svojim dijelima ovdje Allah subhanahu wa t'ala dakle svjedoči svojim riječima pa kaže šehid Allahu enahu la ilaha illahu Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega Da nema istinskog Boga koji je dostajan da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'la. Dakle, ovo ukazuje na veličinu ovog pitanja. Da se obožava Allah subhanahu wa ta'la jedan jedini sa svim videojima i barita. Dakle, sve ono što je dobro, to treba da se radi radi Allaha subhanahu wa ta'la. I to treba da se radi Allahu subhanahu wa ta'la. Koliko je to bitno pitanje, evo vidimo, Allah svjedoči. Allah se pozivao za svjedoka na to. Allah se poziva nas za svjedoka da je On jedan jedini, da nema dakle istinskog Boga mimo njega. Postoje drugi bogovi, lažni bogovi. Postoje drugi bogovi, lažni bogovi. Božanstva koja su lažna, koja nisu dostane da se obožavaju. Dakle, jedan jedini istinski Bog je Allah. Mimo Allaha postoje brojna lažna božanstva i Allah subhanahu wa ta'la spomnije. U Kur'anu Kerim, pa na primjer, brojni su kur'anski ajeti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yasin, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Joni su mimo uzeli druga božanstva u nadi da će ih zaštititi. Da će ih zaštititi od Allah subhanahu wa ta'ala, obožavali su mimo Allahu druga božanstva. Nije tim se lažna božanstva, ništa od njih Nije dostan da se obožava pues no Ne moj da dozivaš drugog Boga bimo njega Zašto da se upozorava ako nema drugih bogova. Ako nema božanstava da, da drugi ljudi ne obožavaju druga božanstva Zašto da Za se čovjek obožava Dakle postoje lažna božanstvo, Ljudi obožavaju lažna božanstva Zato se upozoravamo na to Nemoj da obožavaš drugog boga mimo Allaha subhanahu wa jer nema istinskog boga mimo njega. Nema istinskog boga mimo mimo njega. Dakle Allah subhanahu wa taala ovde svedoči da je on jedan jedini istinski bog, da nema istinskog boga mimo njega. Zatim kaže ulil malaike. I malići, i malići isto svjedoče da nema istinskog boga mimo njega. Allah subhanahu wa i ovde takođe vidimo vrijednost meleka. Posebnih Allaha i stvorenja oni također svjedoče najveličanstvenim stvar da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostane obožavanja istinski Bog i da se njemu treba sve upoćivati zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala i oni kojima je dato znanje i oni kojima je dato znanje i oni svjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala oni kojima je dato šarietskog znanje oni kojima je dato znanje koji znaju A ne ima istinskog Boga, mimo Allaha subhanahu wa ta'la, on je svjedočen. I najveće i najbolje šarijetsko znanje jeste poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la. Poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la je najbolje šarijetsko znanje. Imamo dvije vrste šarijetskog znanja. Znanje koje govori o Allahu i znanje koje govori o Allahu i naredbama, propisima. Znanje koje govori o Allahom, o njegovim lijepim menima, njegovim uzvišenim svojstvima i znanje koje govori o naredbama, dakle propisima. Ovo drugo znanje vraća se prvom. Čovjek neće praktikovati Allahom i narodbe sve dok ne spoznao Allaha. O Allahu o Allahom je najpriče znanje. I trebalo bi da nam bude najbitnije. Da se pozabavimo njime. Da se upoznamo sa Allahom što je god moguće više. Naša vjera opstaje o tome. Naša vjera ovakva, kako je praktikojena upravo je zbog toga, što ne poznajemo Allaha subhanahu wa ta'la u dovoljnoj mjeri. A to je prvo znanje, to je najpriče znanje. Fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Ustavu fil li denbik, valili mu'minina, valili mu'minat. Kako je došlo u 19. majtu sura Muhammed. Znaj, nauči, saznaj da je Allah jedan jedin istinski Bog. Da nima istinskog Boga, nima Njega. Nauči, poznaj se sa Allahom. A zatim traži oprsta. Za sebe, za vjernike, za vjernice. Nama je naređeno da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog. Kako da ga obožavamo ako ga nismo spoznali? Kako da ga obožavamo ako ga nismo spoznali? Pogledajte, trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'la. Trećina Kur'ana govori o Allahu o njegovim lijepim menima uzvišenim svojstvima i njegovim djelima radnjima ono što radi Allah. Trećina Kur'ana. Zato je došlo da je sura El-Ikhlas jedna ka Zašto? Zato što u cijelosti govori samo Allah. Sura Al-Ikhlas. Neki je prevodi kao iskreno, ispravnije da se prevede kao čista. Čista je od svakog drugog govora. Govori samo Allahu subhanu ve taala. Ne govori ni o čemu drugom. Zašto je Ayatul Kursi najuzvišeniji ayat? Najuzvišeniji ayat u Allahu je zato što od početka do kraja poduži 255. 25. ayat sure Al-Baqara od početka do kraja govori samo Allah. Samo Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la Allah je nema istinskog Boga mimo njega, on je živi, vječni, onaj u kome sve opšto je, njega ne obuzima, ni dremez, ni sen, do kraja. Sve govori, ajit, zato je najuzvišeni. Ajit, kako je došao Allah u pesanika ali hi salatu sam upitao, koji je najuzvišeni ajit kojeg pamtiš, koji je najuzvišeni ajit iz Allahove knjige koji pamtiš. Pa je rekao, Allah, la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaka. Pa kaže Allah ti omilio znanje. O, ebal mundur. Trećina Kur'ana govori o teme i u tome i šaret nama da se i mi posvetimo izučavanje Allahovi subhanahu wa ta'la imena i Allahovi subhanahu wa ta'la svojstav i ono što je vezano za Allaha subhanahu wa ta'la kako da obožavamo svoga gospodara ako ga ne poznajemo evo do primjera koliko hoćete neki posao bitan za vas ne što treba bitno da obavite s drugom stranom onda ćete gledati, na pogotovo ako je pitanje pitanju kako je pitanje Dinar Dirhem Marka euro onda ćete dobro ispitati drugu stranu, ko je što je on, porodica, odakle dolaze ili ne znam, hoćete da udate ktijer ili da se oženite od njega pitate u detaljem, zašto, zato što je to bitno u vašem životu Allah je najbitniji u našem životu koliko ga znam. koliko smo se upoznali s njim a to dakle najbolje znanje koje učeni mogu da posjeduju kod sebe jeste znanje o Allahu Subhanahu Atman Kaže Allah subhanahu wa ta'la, ovo ilma. Dakle, i oni koji imaju znanje, kojima je dato znanje, oni svjedoče da nema drugog istinskog Boga mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'la. Dakle, ovdje opet vidimo vrijednost učenih ljudi. Da je, nakon meleka postojao neko kod Allaha subhanahu wa ta'la vredni. Allah bi ga spomenuo. Allah biga spomenu. Dakle, Allah je spomenuo prvo sebe, kao najuzvišenijeg, zatim meleke, zatim učene ljudi. Zatim učene ljudi I brojni drugi kuranski ajit i hadisi govore o vrijednosti znanja i nosilaca tog šerijetskog znanja Svakako oni koji traže drugo znanje, dunjavško znanje S ciljem da okoriste društvo zajednicu u kojoj žive Da daju svoj doprinos, dakle da poprave stanje, oni će biti nagrađeni za to Ali oni šerijetski tekstovi od kuranski ajita i hadisa u kojima se spominju vrijednosti znanje misli se dakle na šarijetsko znanje misli se na šarijetsko jeli, znanje Nemam kad da spominjem brojni su kuranski ajdi čitate u suri Zumeru, u suri Tvaha u suri jeli, suri El Mujadale u suri Fatir jeli, qist. dakle Allah subhanahu wa ta'ala prije svega svjedoči da je on jedan jedini istinski Bog zatim meleki, zatim učeni zatim svi dakle i Allah i meleki i učeni svjedoče da Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno Da Allah subhanahu wa ta'ala praveda Da Allah subhanahu wa ta'ala praveda Da svako me daje njegov pravo Da svaku stvar postavlja na svoje mjesto I kao što je poznato brojni također hadisi govore O Allahovoj pravdi i zabrani nepravde svima nama Kada je rekao inni haramtu Ja sam sam sebi zabranio nepravdu Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kućio Ja sam sam sebi zabranio nepravdu I svoje dobrote, svoje blagodate Ja sam sebi zabranio nepravdu i učinio sam nepravdu za zabra, zabranjenom vama zato nemojte jednim drugima činiti nepravdu pa teško li se onome koji sebi ohalali dozvoli da drugom čini nepravdu Allah dželjavala iznad sedam nebesa sebi, za, sebi zabranio nepravdu a sve u njegovom posjedu a da čovjek učini sa onim što je u njegovom posjedu neće se smatrati nepravdu možda igraš sa onim što, god, što imaš svojim rukama da postupiš kako god hoćeš ali Allah subhanahu wa ta'la opet i svoje dobrote kaže ne, ja ću svakome dati njegovo pravo ja ću sve staviti na njegovo mjesto i sada neko ljudi dođe i čini drugima čini drugima jeli? nepravdu iz te pravde Allah subhanahu wa ta'ala nikoga od nas nije optaretio preko naših mogućnosti laju kellifullahu nefsani lausaha Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne optarećuje preko njegovih mogućnosti pa vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ide dalje i više od pravednog Pravda je ili da svakome dadeš njegovo pravo, da svakoga nagradiš, kazniš kako je zaslužio. Međutim, Allah subhanu i svoje dobrote i, mlogost, i milosti, kao što reče brat, nagrađuje više. Za dobro dijelo koje se učini nagrađuje deset puta, do sedamstotina puta, do i više. On jedini zna. Dakle, nagrađuje dobro dijelo do deset puta, do sedamstotina puta, pa i više kome hoće. Zar to nije veće od pravde. A za loše dijelo ili piše samo dakle krije za grijeh učinjen piše jedno loše djelo ako ga, ako ga i, ne, i ne oprosti pa dakle Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno i Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da budemo pravedni i zabranjuje nam nepravdu i dobro se čuvajmo činjenja nepravde i Allahu subhanahu wa ta'ala i ljudima i Allahu subhanahu wa ta'ala i ljudima odnosno čineći širka Allahu subhanahu wa ta'ala i ne postupajući prema ljudima onako kako kako je propisano. Da činimo ili zulum nasilje nepravdu ljudima. Širk na jednoj strani najveći je širk kako je to uslovio Rukman. Doista je širk najveća nepravda. Doista je širk najveća nepravda. A i na drugoj strani ne znam se što je gori Tako dakle, da čovjek čini ljudima, Allahom i robovima stvorenjima također nepravdu. Jer je na osnovu šerijskih tekstova postavljeno pravilo kod islamskih učenjaka Da Allahova prava su zasnovana na... Allahova prava su izgrađena na... Milosti. Samilosti. Pa ukoliko čovjek i počini grih prema Allahu subhanahu wa ta'ala... Pokaje se za njega iskreno, ponizno se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala... Kao pokajnik okrene se Allahu i približavamo se dobrim dijelima... Allah se oprosti. Sigurno. Ali su ljudska prava izgrađena na... Grubosti. Učiniš čovjeku... Zulum nepravdu, nasilje učiniš muslimanu, pitanje hoće li ti oprostiti zato se dobro čuvaj svakako mora se čuvati grija prema Allahu, ali isto tako dobro se čuvaj grija prema ljudima I, dakle činiš nepravdu, nasilje, Allah će oprostiti ako mu se iskreno pokaješ, Allah će oprostiti, ali hoće li ti ljudi oprostiti a dobro vam je poznato jeli jedno i drugo je opasno kaže Allahov poslanik alejhi sallahu alajhi ve sellem moaz ibn cebel ittaqida wa al-mazlum fa innahu laysa baynahu dobro se čuvaj dove mazluma dobro se čuvaj da nekome ne učiniš nepravdu nasilje pa da on dovi protiv tebe jer između njegove dove Allaha nema pregrade ta dova ide ta dova ide do Allaha subhanahu a dok je dakle u drugom anonim poznatom hadisu, poznato, hadisu četrost centimetira ovdje znate li ko je muflis Znate li, koji je bankrot? Dakle, onaj koji je imao, pa sve izgubio. Pa kažu, ashabi, kod nas je taj, taj. Kaže, nije taj. Istinska propalica, gubitnik, bankrot, jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, primljen mu sav namaz, obavezni, dobrovoljni. S postom, sa zekatom, sve mu primljenom. To ogromna djela. Ogromna djela. Poznato nam je koliko Allah nagrađuje za namaz. Najvrijednije dijelo u islamu, nakon šehadeta. U hadisu Abdullahi ibn Sauda, Kada je upitao ايو الاعمال احب je to djelo najdraži Allah subhanahu wa ta ta'ala rekao ya Allah usanika alehi odma a salat wa waktiha namazun je za post Allah subhanahu wa ta ta'ala nagrađuje za nije rekao fa innhu li wa ana ajibuhu to jest taj post samo za mene I ja za njega posebno nagrađujem za udjeljivanje na Allahom putu izdanje zakata pomaganje siromašnim potrebnim takođe Allah subhanahu wa ta ta'ala poziva na nagradu čovjek dođe sa svim tim zašto je gubitnik zašto je propalica kaže, potvorio je ovoga ogovorio je ovoga ovo me ukaljao čast ovo me krv ovoga je ubio, ovoga, ovoga, ovoga ovoga nije tražio halala na dunjaluku nije se izmirio za svoju nepravdu na dunjalu. zato je došlo u brojnim hadisima požurite, ako između vas i nekog brata muslimana postoji nasilje, učinili ste mu nasilje, nepravdu, požurite još danas dok ima dinara i dirhema, to jeste kaže indirektno, ako treba se odkupiti parama otkupi se za nepravdu koju si učinio. Prije negoli dođe dan kada neće biti dinara i dirhema kada će se otkupivati sa dobrim bilošim lošim dijelima. Pa nije izmirio svoju nepravdu nasilja na Dunjaluku, kada dođe na Ahiret, uzimaće se od njegovog namaza. Nije izmirio svoju nepravdu tim ljudima. Uzimat se od njegovog namaza. Potrošit cijeli namaz. Uzimat se od njegovog posta, uzimat se od njegovog zakata, neće izmiriti nepravdu koju učinio i biće će u džahennu uće u džahennu zato dakle čovjek treba da bude pravedan koliko je god mogućnosti da se čuva dakle nepravde da drugima nečini nije mi nepravdu pogledajte koliko je opasno <clears throat> dakle Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči da je on jedan jedini istinski bog svjedoče meleki, svjedoče učeni ljudi i također svjedoče da on postup Allah subhanahu wa ta'la postupa pravidno. Zatim ponovo Allah subhanahu wa ta'la kaže La ilaha illahu nema Boga osim njega, nema istinskog Boga osim njega. Hm. Prvo je svjedočenje, a drugo je pečat, presuda. Ne da se neko igra, da neko misli da stvarno ima istinski Bog. Jer, i ovdje, ali tako na sudu, prvo se pozolu svjedoci, iznesu u svoje svjedoče na kraju dođe presuda, presudi se, tako dakle, je ovdje Allah subhanahu wa taf, prosvjedoči i dolaze i drugi svjedoci koji svjedoče da je on jedan jedin istinski Bog, zatim presuđuje la ilaha illahu, nema Boga osim njega, nema istinskog Boga osim njega zatim kaže el aziz el hakim jeli, doista je on onaj kome pripada sav ponos, el aziz od izzak Iza jeste ponos Allahu subhanahu wa ta'ala pripala Sao ponos وَلَي وَلَي Kako je došlo u drugim ajitima Doista ponos pripala samo Allahu Zatim zbog Allaha I vjerovanja u Allaha poslaniku Vjednicima I onaj koji je mudri Onaj čije su riječi, čiji su propisi Čije su odredbe, sve je puno mudrosti Sve je puno mudrosti Ovi kuranski ajiti koje čitamo Puni su mudrosti propise koje nam Allah subhanahu wa ta'la propisao puni su mudrosti ono što Allah da da se nama desi u našem životu, sve je to puno mudrosti makako mi to shvatali jeli? Čovjek čini loše djelo ili bude každjen zbog ovoga ali zbog onoga, u tome dakle, je, dakle, zasigurno je Allahova mudrost. Pa iz ovog Kur'anskog ajeta, dakle, možemo zaključiti sljedeće. Dakle, koliko je važan teohid, odnosno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Dakle, činjenje ibadata. i je sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, javni šeliktanije da se to čini samo Allahu subhanahu wa taala osnovi dakle cijeli naš život trebao bi da bude radi Allaha subhanahu wa taala odnosno da cijeli svoj život živimo onako kako Allah traži od nas kako je on zadovoljan jel tako često spominjemo ajde iz sure al-an'am an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rete moj namazi svi moji obredi moj cijeli život i moja smrt samo su radi Allaha posvećeni su samo Allahu subhanahu wa taala zato dakle čovjek ne bi trebao ništa iz svog života Da posvećuje nekome drugome u onim pitanjima, onim stvarima kojih je zaslužan, dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. I dakle vidimo koliko je to vrijedno, Allah subhanahu wa ta'ala, on svjedoči. Zatim svjedoči Meleki i to također ukazuje na vrijednost vrijednost Meleka. Zatim dakle svjedoči učeni. Vidimo dakle za bitnu stvar treba se zaklijeti, treba posvjedočiti, treba potvrditi na nekoliko načina. Makako ti bio istin, makako ti bio iskren u svojoj makako ma kako bio iskren vjernik kogod dakle dolazi iskren čovjek i govori o bitnoj stvari bez obzira što iskren potvrdi da ukažeš na bitnost ne dakle da ukažeš da si istin tu svojim dostavljanjem nego da ukažeš na bitnost onoga što poručuješ poručuješ ljudima zatim vidimo ovdje da je Allah subhanahu teala potpuno pravedan ko imen bilqis da on postupa pravedno dakle jedno od Allahovih suknih tela svojstava jeste da je on ذاتين قال الله سبحانه وتعالى وذبتنا استمعين إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سري الحسان قدنا سنعيشي كرود وإستمعين je prevedeno tako Allaho je prava vjera samo islam u istinu Allaho prava vjera je samo islam a nisu se oni kojima je data knjiga razišli podvojili osim onda kada im je došlo znanje iz međusobne zavisti i mržnje onaj koji poriče Allahove ajete, Allahove riječi doista će Allah neka zna da će doista Allah brzo sviđati račun od tako dakle inna dina inda Allahi l'islam prije dakle, postoji dva kirajta. U jednom od kirajta koji mi učimo je inne. Inne dine. U drugom kirajtu enne dine. Nije inne, već je enne u drugom kirajtu. I jedan i drugi su priznat. Ako se uči enne dine inda Allah Islam, onda se, dakle, ovaj ajt vraca na prethodni. Pa Allah svjedoči. Meleki svjedoči. Jučeni svjedoči Da je kod Allaha jedina vjera islam. Dakle, Allah svjedoči da je kod njega jedina vjera islam. Ako uzmemo po kirajtu koju mi učimo, in ne dina, in islam, u istinu kod Allaha je vjera, jedina vjera islam. Međutim, dakle, din. Da vidimo ovo i sa te strane. Din kod nas je najčešće prevodi kao vjera. Din ima dva značenja. Namo je to najveće prevoditi kao vjera. Din ima značenje dijela. Kada se kaže din, misli se na dijela ili se misli na nagradu? Ili se misli na nagradu? To pogrešno prevode Lekum dinukum velje din Usuri el kafirun Lekum dinukum velje din Vama vaša vjera, meni moja vjera Ne Ovdje Lekum dinukum, ovdje din Spomenut u suri kafirun ima značenje dijela Vama vaša dijela, meni moja dijela Vama vaša dijela, meni moja dijela Kaže se u primjeru Kema tu din tu dan Kako zaslužiš tako ćeš i dobiti. Što si radio Pa kada znaš pa će ti se vratiti I drugo značenje jeste Dakle el jeza Nagrada pa se kaže maliki jeumid, din. maliki jeumid din Vladar dana Kada će se nagrađivati i kažnjavati Vladar dana Kada će se nagrađivati i kažnjavati Pa se ovdje kaže inna dina inda Allah islam, dakle Allah je prava vjera i jedino islam, tako se prevodi. Ali, doslovan bi pri, prijevod bio kod Allaha treba činiti dijela samo po islamu. Dakle, treba činiti dijela, treba živjeti samo po islamu. Allah priznaje samo takav život. Allah priznaje samo takav život da živiš po islamu. inna dina inda Allah islam, dakle, Nema drugog života kod Allaha osim pa Islamu možda dakle malo razlike u znači ja. Islam jeste dakle obožavanje Allaha subhanu wa tala Islam jeste dakle obožavanje Allaha subhanu wa tala svim onim što je on propisao zašto? zato što riječ Islam dolazi od glagola esleme yuslimu u arapskom jeziku ovaj glagol esleme yuslimu znači predati se pokoriti se Prepustiti se Pa onaj koji živi po islamu On treba da se preda Allah Onaj koji kaže da je musliman On treba da se preda Allah Da ono što je došlo u islamu Da to praktikuje To je musliman Musliman dakle jeste Onaj koji praktikuje ono što je došlo u islamu Šćine je došao poslanik Muhammed Alihi Salud Od narodbi da ih praktikuje Od zabranog da se toga klane To je dakle U ratu neki su bili Viđali su, nadam se da nisu bili u takvoj situaciji, ali viđali su i znaju kada neko upre pušku u drugoga, dakle jedan svog protivnika neprijatelja i što god zatraži od njega, on ako hoće da živi, da ostane u životu, on mora da radi sve ono što mu naredi. Kada upre pušku u njega, kaže tako, tako, ako hoću da živim moram da radim. E tako je isto, ako hoću da živim kao musliman. Allah kaže, tako, tako, moram da radi a mogu ja udovoljavati svojim prohtjevima, svojim strastima i opet govorit ja sam muslima i opet govorit ja sam muslima pitanje koliko je takav koliko je taka muslima dakle, isla vjera od, dakle, Nuh'a alaihissalatu do Muhammeda sallallahu alaihissalam sve su vjera bila islam sve su vjera bila islam inač ćete, dakle, kur'anske ajete u kojima prethodni poslanici vjerojici každa su muslimani <coughs> kaže Nuh alaihi salatu wasalam va umirtu en akuna min al muslimi i meni je naređeno da budem od muslimana Ibrahim i Jakub na samrti su oporučili svojim sinovima inna Allah estafa alaikum ud din felatemu tunne illa vante tu muslimom doista vam je Allah odabrao način života, kako ćete živjeti pa nemojte umirati osim kao muslimani jer i brojni drugi svi vjerovijsci poslanici bili u islamu i svi sve prethodne objave koje su objavljene su islam. Pozivali su Islam, da se živi ovako, predano Allahu subhanahu wa ta'ala, da se odaziva njegovim naredbama i da se ploni ono što je Allah zabranio. Dakle, židovi, kršćani, objava koja im je bila objavljena prije, dakle izmjeni. izmijeni, negoli su izmijenili, bili su muslimani. Možda bili muslimani, jer vjerovjesnice koji su im bili slani, oni su također pozivali u Islam, bili su muslimani nakon što su promijenili, izmijenili od sebe, dakle više to nije islam više to nije način života kako Allah subhanahu wa ta'la traži od njih dakle to je učento značenje islama, a posebno značenje islama jeste vjera s kojim je došao poslanik Muhammed a.s. način života s kojim je došao poslanik Muhammed a.s. i sa njegovim dolazkom dokinute su sve prethodne vjere, bilo one ispravne kod nekoga se zadržala ispravna vjera ili je dakle izmijenuo sa dolazkom Mohameda alihi salata to sam dakle sve te jeli, vjere i verzije njihove se daju. zato dakle nije u redu danas hm. možemo bro, čuti brojni i koji pišu i koji izlaze i govore nebeske objave sve su vjere nebeske objave zastaju tu ne žele da pojasne jeste bile su nebeske objave neke više nisu one su izminjene nisu ostale onakve kakve su Došla od Allaha subhanahu wa ta'ala Već kaže ovako sve su vjere Od Allaha sve su vjere nebeske Da oni koji nemaju znanja Shvate god vjeru, on god vjerom Obožavaš, obožavaš Allaha Koju god vjeru praktikuješ, obožavaš Allaha subhanahu. Ne muže tako Dakle jeste u osnovi one su nebeske Došle su od Allaha I kršćanstvo i židostvo i ostalo sve Ali one su izmjenjene Jedina koja je ostala Naizmjenjene, koja će ostati naizmjenjen Do sudnika da ne jeste Islam Hm? tako je došlo u Kur'anskom ajetu Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu u kitabu koja je izvor islama Kur'an i ona će dakle ostati i mi ćemo je čuvati do do sudnjega, do sudnjega dana dakle nije u redu to što se tako govori da nedimo je u temu je i razgovor sa drugima jedinstvo vjere i ostalo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Omahterefal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm." Bazi među njima. Oni su knjige, dakle rani Židovi i kršćani. Nisu se podvojili, nisu se počeli komadati cijepati osim nakon što im je došlo znanje. Osim nakon što im je došlo znanje ispravno znanje kako treba postupati. Hm. Pa su oni neki su Ocijepli od toga, nisu htjeli da slušaju koje je ispravno znanje, nisu htjeli da prihlate ispravno znanje. Zatim, drugi, koji su nosili ispravno znanje, počeli su obtuživati druge. Da kod vas nije ispravno, kod ovih nije ispravno, jedino sam ja ispravno. Baglijem bejnehom iz zavisti iz mržnje, međusobno iz zaviste i mržnje. Jedni su cijepali se, parčali se, obtuživali jedin drugi. I imamo, to imamo danas kod Kada je došlo znanje, prije dolazka znanja nekako smo bili jedinstveni. Pa dakle, ovdje, u dobroj mjeri, mi se poistovećujemo sa prethodnim narodima. Počeli smo se cijepati u stranke, poodvajati svaka stranka, zadovoljna sonim onim čemu je, kad nam je došlo znanje. To pa oni koji su dovoljavali svojim prohtjevima i strastima, izmakli se, ostali. Pričajte vi kome hoćete. A oni opet pojedini od njih koji su došli sa tim ispravnim znanjem nisu vodili računa u svome srcu pa se malo uzoholili oni na se znanje, jedino ispravno znanje niko drugi ništa ne zna i tako su počele grupacije zato tako je dobro se treba čovjek čuvati treba tražiti ispravno znanje i kada god bilo šta nauči za Laha i vjere ispravno mora da bude ponizni Allah ti omogućio da naučiš neko pitanje Allah ti je ukazao svoju milost Ne bi ti to mogao bez Allaha. Allah ti otvorio, Allah ti omogućio da dođeš na mjesta gdje se govori Allahov vjer i naučio Allahov vjeru. i sad treba da se uzdigneš. Niko nije kao ti, ne. Što god više naučiš i svoje vjere, treba da budeš skromniji i ponižniji. Naorušto prema onima koji nemaju znanja. Naorušto prema onima koji nemaju znanja. Prema svima treba biti, ali naorušto prema onima koji nemaju nemaju znanja. Zato dakle treba čovjek dobro da vodi računa o svom srcu. Da dobro vodi računa o svom srcu, sjećate se kada je Da je Osman je Saburi rekao Ebuhafsu kada sjedneš pred ljude nemoj da te obmane njihova brojnost kada sjedneš pred ljude da im vaziš nemoj da te obmane njihova brojnost oni vide samo tvoju spoljašnjost Allah vidi tvoju unutrašnjost Allah vidi tvoju unutrašnjost Dakle potciepali su se tek onda kada im je došlo znanje zašto baghlan bainahum i zavisti i iz jedne prema, prema drugima Bi A onaj koji bude negirao, poricao Allahove ajete. I jedne i druge. Allahovi ajeti su jesu, dakle, ajeti koje je objavio u svojoj knjizi i ono što je Allah subhanahu wa ta'la stvorio u nama i oko nas. Jeste, rijetki su oni koji poriču stvaranja. Rijetki su bili koji su, dakle, tvrdili da su oni gospodare, da su oni stvorite. Rijetki, poput stvarao onaj i njemu slični, koji su govorili za sebe da su oni božanstvao. Ali većina ljudi poriče Dakle, priznaje Allaha subhanahu wa ta'ala Da je on stvoritelj, ali poriče Allahu riječ Poriče, negira, dakle Allahu knjigu, negira Dakle, Allahu je propise, naredbe jali, Zabrane i slično Pa dakle, ko bude Negirao jedno i drugo A naravno dakle, ko bude negirao Allahu riječ iz Kur'ana Allahu jali, objavu al Neka zna da ćemo Allah subhanahu wa ta'ala brzo svidjeti račun Inače, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala Svima brzo svidjeti račun osnova poricanja odnosno negiranja, kufra, nevjerstvo u je riječi je ili dakle duhudi, tekedib, kako se kaže poricanje, negiranje ili istikvar, oholost, uzdizanje pa dakle ima ih koji ne vjeruju u Allahoje riječi negiraju ih, poriču nije to Allah objavio, nije to istina a ima ih koji priznaju, jeste to istina ali nisje da rade po tome, sve jedno i drugo je nevjerstvo se čovjek uzdiže ja znam šta je u današnjem vremenu bolje Nije Allahova knjiga za današnje vrijeme Ima ih koji tako govori Nije taj propis ha, Podoban za ovo vrijeme Za ove ljude i slično Ima nešto drugo preći Jedno i drugo je, je indirstvo Jedno tako je direktno Drugo indirektno Dakle onaj koji poriče Allahove subhanahu wa ta'ala Ajete Stvaranja i riječi neka zna Allah subhanahu wa ta'la brzo svidjeti račun, odnosno onaj koji se poigrava s Allahom vjerom pa i ne vjeruje, neka zna da će brzo doći do svog vječnog orališta a i onaj koji vjeruje, jer kada Allah subhanahu wa ta'la upozorava na opasnost poricanja negiranja, nevjerovanja u, njega, u njegove riječi na drugi način suprotno, postiče nas da vjerujemo u njega, da vjerujemo u njegovu riječ da se ponizimo Allahu subhanahu wa ta'ala pred Allahom pred njegovom riječju pa dakle onaj koji bude negirao je riječi, neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će brzo doći do džahnema svoga vječnog boravišta ali isto tako onaj koji bude vjerovao u Allaha, Allaho je riječi odazivao se neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će također doći do e, svoga vječnog boravišta džahneta dokaza će Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu brzo svidjeti račun da će brzo kada dakle, nastupi proživljenje i jeste čekat ćemo dugo sutra dok počne suđenje, ali kad počne suđenje brzo će se završiti dok je s tome jesu riječi Allah subhanahu wa ta'la i sura il-furqan 24. ajet ashabu ljenneti javna idhin khayrun mustaqarran wa ahsenu naqila <coughs> stanonici jenneta toga danu će biti na najboljem mjestu i najbolje će odmarati Nqila ovde ima jedna riječ slična, aj postala je kod nas poznata. Hm. Barneti harfovi. Kailula kad se spava. Prije podne i za podne, uglavnom oko podne se vrti, oko polovine dana. Pa, dakle stanovnici gmeta toga dana učiće, dakle biće na najboljem mjestu i najbolje će odmorati, dakle oko polovine dana. Ući će u i odmariti. Beće završeno suđenje. Za pola dana Allah subhanahu wa ta'la, za pola dana, koliko taj dan traje, dakle, nije kao ovaj dan, sigurno, ali opet dakle nije cijeli dan. Neće svo to vrijeme. Već dakle, za pola dana Allah subhanahu wa ta'la će presuditi svima. Presuditi svima i sam nije djennata u djenni, sam u djennama. Prinositi su hadisu Ebu Razina, Elu Qailija, da je pita Allahov poslanika alihi salacama Allahov poslaniče kako će nam Allah subhanahu wa ta'ala sviđati račun na sudnjem danu nas toliko mnogo nas je toliko mnogo grupacija, skupina ljudi, masa kaže hoćeš da te obavijestim o tome hoćeš da ti malo približim primjer kako će Allah subhanahu wa da nam svima brzo sviđi račun kaže zar svi ljudi na dunjalu ko ne vide mjesec svi ljudi vidim se. svi, ljud, svi ljudi će brzo ili biti presuđeni. Ja, će svim ljudima brzo pasti. Fa inna Allaha Dakle Allah subhanahu wa taala brzo će brzo će obračunavati. Pa dakle vidimo iz ovog koranskog ajeta da način života ili da kažemo vjera koja je priznata kod Allaha subhanahu wa taala jeste dakle jedino vjera islamska. Svaka druga vjera, svaki drugi način života i obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala je neispravan. Allah subhanahu wa ta'ala neće ga primiti. Primiti je samo onako kako je došlo u Islamu. Da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala iskreno na onakav način kako ga je obožavao Allah uposlanik Muhammed alihi salatu. Kako drugi obožavaju to Allah neće primiti. Dakle, kršćanstvo i ostale vjere kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon dolaska Muhammed alihi salatu wa ta'ala nisu primjene. Allah subhanahu wa ta'la ne prijima. Takav način obožavanja Allah subhanahu wa ta'la ne prima i neđe čovjeku ništa koristiti. I jasno je došlo u hadisu, jel tako da je rekao Allah u poslanika alihi ni jedan nijedan ni jedan židov neće čuti za mjene. i sa onim s čime sam došao pa da ne povjere ono s čime sam došao da neće biti stanovika vatre. Nijedan židov, nijedan kršćan neće čuti za mene. Ono sa sam došao je da ne povjere u to, ne povjere u to, Ako ne povire, bit će od stanovnika ili vatre. I vidimo, dakle, koliko je pogubno, nije u redu da ljudi izlaze sa sličnim izjavama, sve su vjere iste, sve su vjere nebeske i slične. Dakle, prethodni narodi, židovi i kršćani razišu se onda kada im je došlo od znanja, pa čuvajmo se i mi, da se i mi dakle, raziđemo onda kada nam dođe znanje. Da se ne bismo razišli od znanja... Trebamo da iščistimo svoje prsa i da slijedimo znanje, a ne dakle da imamo unaprijed svoje ciljeve, nešto određeno pa da onda tražimo, kao što to čine pojedinci, da onda tražimo iz tog znanja ono što će opravdati naše prohtjeve, naše strasti. Čuvajmo se dobro da nam vjera ne budu strasti, već strasti počinimo svojoj vjeri. Nemojmo vjeru počinjavati strastima, već strasti počinimo svojoj vjeri. Niko od vas, kako je došlo, visu, ja kod njega, dakle ima malo razilaženja. Niko od vas neće biti pravi vijednik sve dok njegove strasti ne budu slijedili ono sa čime sam ja došao. Ono sa čime sam ja došao. Niko neće, dakle, da bude pravi vijednik. Vidimo, dakle, koliko je opasno poricati Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi i koliko je, dakle, vrijedno vjerovati vjerovati u njih. I Allah subhanahu wa ta'ala brzo će nam svima svidjeti, svidjeti račun iz naših prethodnjih predavanja i činim se iz zadnjih predavanja se u srijedu dakle spominjali smo nešto o obračunu naših duša da bi nam obračun sutra posebno nama vjernicima bio brz i da bismo što prije došli i odmarali u svoje na svoje vječno boravište u svoje vječno boravište u dženetu obračunavajmo se i na dunjavog obračunavajmo se i na dunjavog kako bismo uvidjeli svoje pogreške svoje manjkavosti svoje grijehe pa se je li sutradan klonili toga danas sam pogriješio, danas sam učinio to loše djelo neću sutra onaj koji zapostavi obračun, koji ne bude se preispitivao ne bude se obračunavao na kraju dana, taj će nastaviti činiti grijehe smatraće da je dobar a bit na rubu propasti a bit će na rubu propasti ćemo dalje koliko je sad, koliko imam dejace ćemo sad Ah. Ma bole. Ostanimo, do, ako ima neko nešto da pita. Subhanallahu ve alhamdulillah, la ilaha